Robin Hood För länge sedan styrdes England av den elaka och giriga prins John. Han beordrade sheriffen av Nottingham att beskatta folket så mycket att en del tvingades bli fredlösa. Två av de mest berömda fredlösa var Robin Hood och lille jon De var bästa vänner och stal skattepengarna från sheriffen och gav dem tillbaka till de fattiga. En dag reste prins John till Nottingham i sin vagn för att hämta mer skattepengar. Han var så upptagen med att räkna sitt guld att han inte lade märke till att han reste genom Sherwoodskogen, Robin Hoods hem. Han såg inte heller Lille John och Robin Hood bevaka honom från ett träd. Titta på allt det där guldet. Vi ger prins John ett besök, sa Robin Hood till Lille John. I vagnen satt prins John och tänkte på allt sitt guld. – Se på allt guld jag har. Livet har lett mot mig sedan kung Rickard får iväg på korståg. – Han var för eh, trevlig mot folk, sa prins John. Plötsligt kom Robin Hood och lille John fram vid vägkanten förklädda till syerskor. – Vill ni att vi ska spå er framtid, ers majestät?" frågade de. – Sierskor! Så spännande! Stanna vagnen! – sa prins John. Medan Robin hund spådde prins Johns framtid lyckades han ta de kungliga ringarna av hans fingrar och lille John smög omkring och tog för sig av prinsens guld. Prins John förstod inte ens att han blivit rånad förrän Robin och lille John var borta. Och gissa om han var rasande! Efter några dagar kom Robins vän broder Tuck till körvårdsskogen med nyheter. Prins John ska ha en bågskyttetävling imorgon. Priset är tusen guldmynt. Du skulle säkert vinna Robin, sa han. Det vore roligt, broder, men om jag kommer dit kommer de säkert att tillfånga ta mig. Du vet väl att Lady Marian kommer ge en kyss till vinnaren, svarade Tuck. Lady Marian var Robin Hods stora kärlek, och han glömde aldrig bort henne. Så han gav sig av till tävlingen med detsamma. Så nästa dag kom två främlingar till tävlingen. Ingen kommer att känna igen oss i de här förklädnaderna, sa Robin. Jag vinner tävlingen och kyssen, men ingen vet att vinnaren är Robin Hood, sa Robin till Lille John. Tävlingen började och snart var det bara Robin Hood som kunde skjuta rakt på målet. Alla förvånades och imponerades av främlingens pricksäkerhet. Det var bara Robin Hood och sheriffen av Nottingham som var kvar i tävlingen. Sheriffen försökte fuska genom att ställa Robins måltavla mycket längre bort än sin egen. Men Robin sköt ändå mitt i prick fem gånger i rad och vann tävlingen. Prins John såg noga på. När Robin kom för att få sitt pris, sa prins John. Och nu förklarar jag dig, förlorare. Bara Robin Hood kan skjuta så bra. Ta fast honom! Det såg ut som slutet för Robin Hood, men... Lille John smög fram bakom prins Johns tron och höll en kniv i hans rygg. Sedan viskade han till prinsen. Låt min vän gå, annars dödar jag dig. Så prinsen sa snabbt till sina vakter. Äh, eh, jag ångrar mig. Låt dem gå. Och så var Robin Hood fri igen. Men när Robin Hood och Lille John rymde beordrade prins John givetvis igen. Få fast de där tjuvarna, vakter! Robin Hood och Lille John slogs modigt med vakterna. Svärd klingade emot varandra och pilar flög. Robin Hood lyckades få tag i Lady Marians hand. Hon hade alltid varit kär i Robin och de flydde alla in i skogen tillsammans. Åh, oh, vad prins Jon var arg! Fördubbla skatterna! Tredubbla dem! De ska min san få betala för det här! Men givetvis kunde ingen betala de skatterna och fängelserna var fulla. Sheriffen tog till och med pengar från kyrkan och arresterade broder Tuck för att han sa emot. Men Robin Hood hade en räv bakom örat och gjorde en plan för natten. Han och lille Jon –klättrade över slottsmuren. Sedan smög sig Robin på den sovande sheriffen av Nottingham. Försiktigt stal han nycklarna till fängelset. –Här, Lilian, ta de här och öppna celldörrarna. Alla i fängelset var förvånade över att se ett välkänt ansikte komma in i rummet. De skrek till av glädje. –Shh! Tysta! Vi bryter oss ut härifrån! sa Lille John medan han befriade dem alla. Under tiden hade Robin klättrat in i prins Jon's sovrum där allt guld fanns. Prins John sovsött, så Robin pann fast säckarna med guld i ett rep som riggats mellan sovrumsfönstret och fängelset och började skicka iväg dem. Vartefter guldet nådde fängelset tog Lille John säckarna från repet. Ta dem och spring, ropade han när han gav guldet till de rymmande fångarna. Både lille jon och fångarna lyckades fly, men... Just då vaknade prins John. Mitt guld! Det är borta! Vakter! Fånge ensam i slottet klättrade Robin upp i ett högt torn för att komma undan vakterna. Robin är i tornet! Bränn ut honom! ropade sheriffen. Robin hade inget annat val än att dyka ner i vallgraven. Efter honom! Skjut honom! Han är i vallgraven! Alla sheriffens män sköt pilar ner i vattnet. Efter att inte ha sett honom på flera minuter sa alla Det är slut för honom. Robin Hood är borta för alltid. Även Lille John trodde att Robin hade drunknat. Stackars Robin. Han hade inte en chans. Men då dök Robin upp från vattnet. Hej Lille John. Jag är okej. Jag har andats genom det här strået. Lille John var väldigt glad att se honom. Snart efter Robins lyckade flykt kom den gode kung Rickard tillbaka från korstågen för att ta sin plats på Englands tron. Prins John och sheriffen arresterades för allt ont de gjort och lyckan återvände till landet. Robin Hood och Lady Marion gifte sig och alla deras vänner kom för att lyckönska dem. Slut!